Avui me'n vaig amb una paraula, amb un lloc una miqueta lluny, me'n vaig cap al Perú. No és que vagi a parlar del Perú, Perú, Perú. Tots plegats sabem, tots ho sabem, que al Perú hi ha hagut moltíssimes civilitzacions, però moltíssimes civilitzacions. No vaig a parlar de les civilitzacions que hi ha hagut, per què? perquè seria només parlar de civilitzacions vaig a parlar de coses curioses de dins de les civilitzacions anem a veure allà hi va haver-hi la civilització inca, això sí que ho sabem la prova està perquè quan anem per exemple cap al Perú o anem diguéssim en algun lloc diguéssim d'entra, de, per entendre'ns des de Perú, Bolívia Ecuador, Xile, Xile Argentina, Colòmbia, tots aquests llocs havien sigut civilitzacions, vale? Però la paraula Inca o Quechua ens ha quedat com com el record de l'imperi, vale? Que tenien com a centre el famós Cusco, vale? El Cusco que, que, que ara avui dia s'hi va i, i és algo impressionant. Però bueno, vaig fer lo que avui. Resulta que la civilització Inca no coneixia l'escriptura de cap tipus. O sí, sigui, hem vist nosaltres que hi ha hagut gent que ha fet uns signes que han sigut d'una manera o altra, una altrascriptura. Pues no, no, no sabien, no sabien fer cap signe ni cap cosa que representés l'escriptura. però que tenir necessitaven crear-se un sistema per comunicar-se. Aleshores, el sistema per comunicar-se van inventar-lo. De què consistia? Consistia en uns fils de llana. Fins sense que quan anem cap a aquests països, Perú, Bolívia, Ecuador, tots aquests, els agraden molt els colors. Fins i se'n van vestits, fins i els barrets que porten, fins les criaturetes que porten, porten molts colors. I si una persona d'aquí va allà i comprar alguna cosa, segur que compraran coses amb, amb colors. Doncs per què? Perquè sempre els hi ha agradat la llana i els fils de colors. Vale. Llavors, consistia en fils de llana de diverses mides i de colors lligats, però de diverses formes. Ah, Imaginin-se, vostès agafen ara un, un, una, un color groc de llana, no? Un color de llana groc. vale I n'agafen tres tires, vale i fa un, un nus i fa una trena. ¿Vale? Això seria una forma. Una altra forma seria el mateix en groc, però en vez de fer la forma així, pues, agafar-la, tancar-la i fer-li un buit. O agafar i fer-li d'una altra forma, o sigui, donar-li unes formes en aquests, en aquests fils, com si fossin cordills. Per exemple, el color groc significava l'hort. Si, per exemple, ells volien parlar de l'or. L'or, de moment, buscaven la llana, tires de llana, de color groc, i abans feien un dibuix amb el mateix, dos nusos, tres nusos, quatre nusos, un nus a la punta, un nus a l'altre, igual, qualsevol cosa, i això era com una lletra i significava or. Si agafaven el blanc, llana blanca, plata, si agafaven morat, es referia a temes militars. Bueno, I així... Si, per exemple, lligava un verd, amb un groc, amb un vermell, doncs el que ho rebia sabia que allò parlava de diverses coses diferents. Però, però, però, no ens hem d'enganyar. Resulta que això no ho podia entendre tothom. Només podien entendre les persones que havien après a descifrar els missatges. La gent del poble no podia. Per què? Però estem parlant d'èpoques passades. Qui és que prenia a descifrar el missatge que portaven aquests, aquestes llanes de colors? Doncs pues eren. Si havia rei, era el rei. Si hi havia governadors, el governador. Si hi havia funcionaris estatals, els funcionaris estatals. Amb una paraula. Només els grans dirigents. Però, clar, necessitaven com carters, dic carters per entendre'ns. Necessitaven persones que portessin aquestes coses, aquests, o tires, o tires amb nusos, o tires amb una forma, o tires de colors, i tot això que els portessin. On els portaven? Els portaven sempre lligats pel seu cos, o la cintura, o en el coll, perquè si, per exemple, feien uh, un groc, posem el cas, que estigués enusat pels dos cantons i fes una rodona i, a més, fos nusos, doncs pues, on podies posar, el coll. Eren unes tires llargues que feien trenes que no sé què, posaven en la cintura. I llavors, sempre buscaven persones que tinguessin una bona preparació física per poder córrer grans distàncies. Que coneixessin els camins. Estem parlant d'èpoques... L'any 1500, l'any 1400, l'any 1000... No se' poden imaginar. Anys molt antics. Que coneixessin els camins, que coneixessin els territoris i que fossin fidels. Fidels, què vol dir? Pues que no donessin aquest, tot, tot això que portaven en el cos, que serien les lletres, per entendre'ns, que les passessin en un altre país que també pogués traduir-ho tot això, que fos un, un governant. O sigui, tenien que ser fidels. La vestimenta era una identificació. O sí, sigui, tothom els coneixia, perquè n'aven tots iguals, portaven sempre un cistellet, com una cistella, diuen cistalet, una cistella, on hi portaven la identificació, una identificació especial que també estava feta amb una, És igual amb una manera especial de fils i més fils però no d'aquests que es poden llegir sinó que tothom sabia que el que portava un tipus de fil especial amb aquest dibuix, això sí que ho sabia tothom era una persona que portava entre cubetes al correu a un altre lloc llavors, el seu equipatge portava, portava un ganivet per defensar-se i també portaven un corn que feien servir per comunicar que ja s'aproximaven en el lloc a on, si era molt lluny, tenien que passar totes aquestes, totes aquestes llanes de colors a una altra persona que estaria esperant-lo per anar continuant caminant. Tot això feia caminant, sempre que, corrent i corrent i corrent i corrent, corrent. Si havien arribat ja en el lloc, no passava res, es quedaven allà a dormir i tranquil·lament, perquè tenien l'obligació allà on arribaven, de descansar era com si diéssim uns controls. Ara, si sí que això era molts més quilòmetres, allà ja hi havia una, una persona que l'esperava, tocava el corn abans d'arribar, l'altra ja es preparava perquè no es podien entretenir, et passo tot el que jo porto, te'l pos, te poses tu i continues. I així, aquests personatges deien els quipus. Però això és els incas, perquè veiem que hi ha coses curioses que sempre s'han tingut que inventar, Els sistemes per poder-se comunicar d'un a l'altre, o sigui que és de lo més curiós que ens podem im vaja, imaginar eh? imaginant-se, ells tenien els colors les tintures les llanes, els fils i fixen-s'hi si un dia anem ara saben llegir, saben escriure escriure normal amb el seu idioma, el que sí, però saben escriure el que xua, tot és igual però, fixin-se que sempre hi ha uns colors preciosos brillants, verds, grocs, blaus liles, el que vulguin perquè Perquè ja de molts i molts anys era la seva manera de de viure i d'estar voltada per coses de molts colors bé, res més per avui se'ns ha acabat pràcticament el temps des d'aquí com sempre, amics i amigues els hi envio aquell abraçada tan gran, tan gran i com sempre